Негайно розвіяти, бо інакше ні дивитися на Галину Стороженко, на її вродливе, контрастними барвами мальоване обличчя, ні взагалі жити неможливо. — Почекай, — проговорив він, і видно було, як з кожною миттю тривога все більше поймає його. — Почекай. Чому ти й справді не відповідаєш? — Невже? — Що невже? Тільки жаль, справжнє співчуття відбивалося тепер у великих, виразних очах Галини. Здавалося, все на світі віддала б вона, щоб не довелося ніколи в житті лейтенантові переживати цієї хвилини. Невже це може бути правдою? з невимовним болем глянув на Галину Іван. Галина знову подивилася на нього, тоді на свою тітку. І вже знаючи, що зволікати не можна, бо кожна зайва хвилина чекання додає нелюдського страждання і без того багато разів пораненій душі Івана Журби, намагаючись бути цілком врівноваженою, як людина, що звикла за кожен свій вчинок чи слово відповідати життям, сказала, так, це може бути правдою. Може бути чи правда? Ти зустрічалася з генералом? Тепер уже Галина не вгалася. Чим швидше скінчиться оця важка сцена, тим краще. Так, відповіла Галина. Я зустрічалася в готелі «Люкс» з генералом Матінелі. Ну що я тобі казала? – торжествувала Раїса. Іван провів рукою по спітнілому чолу, стер долонею крапельки рясного поту, не розуміючи, звідки вони взялися. – Чекай, чекай, – нервово проговорив він. Все на світі литички риберть. Чому ви такі спокійні? Мабуть, я щось не так почув. Я, мабуть, чогось не збагнув. Розучився правильно розуміти звичайнісінькі слова. Ти була з ним. Так, з ним. Знаючи, якого болю завдає Іванові ця відповідь, відчуваючи, як її власне серце обливається кров'ю від жалю і не маючи права інакше відповісти, Проговорила Галина. Розділ другий. Десь далеко, в лісах і болотах, на північ відрави Руської, затаїлася прикордонна застава, де служив замполітом капітан Стороженко. Довкола тиша і неосяжний зелений простір, такий спокійний, густий і монолітний, що, здавалося, ніяка сила в світі не може його порушити. Державний кордон тут проходив не по річці, а просто через ліси, поля і болота. І тому до смуги пухкої, зораної ніби для сівби, приготованої землі, де неодмінно відіб'ється слід кожного порушника, завжди придивлялися дуже пильно. А застава нічим не відрізнялася від десятків і сотень застав, розкиданих по всіх кордонах Радянського Союзу. Двоповерховий будинок штабу з караульним приміщенням, вузлом зв'язку і червоним кутком, просторий тисячами важких чобіт, витоптаний і утрамбований до бетонного дзвону плац, снаряди спортивного комплексу, присадкова та конура. Звідки нініта й пролунає дзвінкий басовитий голос важкого солідного пса, а віддалік кілька одноповерхових будиночків, побілених весело і яскраво, з квітниками біля ганків і дитячими майданчиками, де так червоний привітно гойдаються на своїх напівкруглих опорах дерев'яні коні. Над усім тим теплий подих червневого вітру. Далекі від луння грому минулої передсвітанкової грози, музика гучномовця, весела, браворна і високий кришталевий дитячий сміх. На перший погляд картина глибоко мирна, але командир застави, капітан Петро Іванович Матузов, у ті дні думав зовсім інакше. Це тільки здається, ніби не широка. Контрольна смуга ріллі замикає кордон. А за нею вже нічого не можна ні дізнатися, ні зрозуміти. Око прикордонника бачить на десяток кілометрів у глиб чужої землі. Вухо чує ще далі. Із десятків і сотень ознак і повідомлень складається точна картина всього, що діється за кордоном. І помалу. На особистій карті капітана Матузова з'являються все нові й нові позначки місця концентрації гітлерівських військ. Правда, не проти фронту його застави, а південніше, але суті справи це не змінює. Фашисти готуються воювати. Офіційна версія стверджує, ніби гітлерівці, Відводять свої війська із Західного фронту для переформування і спочинку. Але Петро Мотузов – старий прикордонний вовк. Його розмовами про спочинок не одуриш. Німці готуються напасти на Радянський Союз.